Jag, jag känner väl ändå lite för sådana här remakes också som... Det, det är ju oftast många i vår generation som gnäller över det. Ah, ska de verkligen göra ett tog ah, Ska de verkligen göra en Robocop? Vad fan, låt dem göra det. Och sen kanske någon upptäcker det som är jätteung och tänker så här: Fan, det här var ju svinbra. Det här känner inte jag till. Oj, finns det en, liksom, ett or original för 20 år sedan? Ja, det måste jag titta upp då. Så kanske de upptäcker det. Mm. Det finns ett grävande i det om man har ett filmintresse. Jag tror liksom... 90 av alla som tittar på film har ett någorlunda filmintresse då liksom. Över ja, men det får man väl anta. Blä blä vad skulle du säga då som så vad du? Nej, det var viktigt. ingenting. Nej, okej. Nej, då okay. det. Ja. Jag fick jag bli av lite. Ja, då blir det var skönt. Ja. välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy Pilman Niklas och Emilio avsnitt 90. Fan. Ska vi kolla upp. 93. Yep. Det Ligger ett avsnitt före Alex och Sigge. <laughs> <laughs> Fast det är inte samma tempo. Nej, vi började väl i alla fall ett och ett halvt år innan den. Ja. Eh, Filmpodkasten vi pratar om film, tv-serier och eh, det, det kan ju smyga in lite spel då och då. Jag tror det nog kommer göra det idag. Jag, Tommy Jansson, Niklas Lundqvist är med mig och Emilio är deported. <skratt> <skratt> Emilio är inte med oss idag. Han är inte avrättad eller sjuk eller liknande. Men han... Eh, mycket att göra. Ja. Det blir så ibland. Det finns inte tid för film längre. Same. Du är saknad. <skratt> <skratt> <skratt> In memoriam. Ja. Allt bra Niklas? Ja. Uh, lite körigt uh, för mig också, men. Uh, <laughs> gnälligt. <laughs> Nej, jag ska inte klaga, det är, det är jättebra. Ni båda. Vänta tills ni kommer till arbetslivet, alltså. <laughs> <laughs> alltså, vi börjar jobba nu kanske. Ja. Men ja. sånt. Ja, men. Uh, ja, har det hänt något kul sen? senaste tiderna? Nej. Ja, jag jobbar ju faktiskt lite extra på posten. Ja. Uh, det kan, kan ju säkert nämnt i podcasten förut. Och... Jag skällde ut posten då, om jag får bara flika in det. Ja, vad var det som hade hänt? Men de jävlarna har ju börjat eftersända min adress till någon tjej som heter Emily uppe i Östersund. <laughs> Av någon konstig anledning. De, de såg helt... <laughs> jag vet inte, det känns nästan som det är någon slags konspiration emot mig. som liksom. Staten har gått in och ändrat på min adress och skickat iväg den. Uh. Jag, stod, jag stod inte kvar där längre. Nej, va? Har inte du flyttat? sig? de. Men var det inte så att det fanns en annan Tommy Jansson i ditt hus? Jo, jag vet inte om de har blandat ihop honom Med mig kanske Så kan det vara Ja, men eh, vi bor ju på olika våningar ja, det... det ska inte vara så svårt att kolla på siffran jag Får prata med vår kompis Thomas Årevik som jobbar där ibland Jag gjorde det, han sa att han visste ingenting <laughs> <laughs> Slutpratat Ja, det är kundservice <laughs> Jag kan ju nämna lite snabbt Att innan jag spelade in där så var jag faktiskt så Jobbade lite extra på posten och hade lite så här flyt. Vissa dagar, eller de flesta dagarna blev det ganska tråkigt. Men idag så såg jag på kort tid tre hyfsat stora kändisar ändå. Som jag tänker att se om du blir imponerad av. <laughs> ska, ska jag sätta betyg i Starstruck? Ja. Eh, eller... hur, hur stor är chansen att du tillade eh, av postens cykel? <laughs> <laughs> Okej, okay, vi börjar då med att eh, jag ser filmregissören Kjell Sundvall- Köra, komma ut från sitt ut och hus och kör iväg i sin bil. Kör du på det? <skratt> är det något att skriva hemma om? Nej, om, man, om man är en bäckälskare så hade man kanske blivit galen. Men jag vet inte. att man tagit autografen kanske? Ja, ah. skrikat. Jägarna två sög och sen lägger du på en rem liksom. <skratt> Fortsätt dela på Ja, okej. Inte jätte... Se sådär då. Hur känner du igen honom? Jag, han, jag, jag, jag, jag, jag, tror inte, jag är jättedålig på att känna igen, igen människor. Jag, jag, ser bara, jag ser inget ansikte framför mig. Jag ser bara ett vitt hår. Det är vad jag har kopplat till källsyn. Ja, så. men... Eh, ja, jo, men det, det är väl samma här. Men jag råkar veta var, var han bor. Och så kommer han ut därifrån. Så. Ja, han har ju inget speciellt utseende. Nej, han är, Väldigt vanlig svensk Det är som hans filmer. Lite ja. <laughs> lite svensk. Fick han den kängen förtjänad? Vi, vi kan gå vidare då. Um, såg jag också David Helenius Ut och rasta sina hundar. <laughs> Det är lite stort ändå. Ja, tog jag några uh, speciella Instagram-bilder då på vägen. Följer honom och hans hundar på, på Instagram. Ja. ja. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Han, han är större än Kjell Sundsvall, skulle jag tycka. Han skulle vilja prata med i alla fall. Ja, hans, hans fru är ju helt underbar, René. Jag älskar henne. Mm. Ja, det här... Jättevacker och sjukt också, jag, tycker jag. Du följer Renés rubriker, kanske, som går på. Nej, det gör jag inte. Jag slutade följa henne efter hennes gamla... 45 minuter, det var det hette, så, på TV3. <laughs> <laughs> <laughs> Blåsningen gjorde hon också det också. I alla fall. Ja, men det var lite kul. Mm. <laughs> uh, ja... Lite bättre, och sen då, sista. Sista då, sista då, får gissa? Ja, det, det kan jag göra. Men, men det är Bromma-trakten du delar ut? Ja, vi, vi kan inte säga exakt vad det är, men vi säger säga Bromma-trakten, absolut. Ja. ja. Ehm, har skiffer flyttat därifrån? Ehm, det vet jag inte, men det var inte... Fredrik som tog i hans hus? Ja. Du vet ja. Det vet vi. Ja. Men du ville inte vara varit Fredrik Wikingsson, för han är väl just nu? Ja. det var inte var varken Schiffert eller som de har med sport att göra, kan jag säga. Åh, oh, fy <skratt> fan! <Mats Sundin. skratt> Nej, uh, jag får nog säga. Det var sportjournalisten Patrik Ekvall. Ja, det var ju nära fil på Fredrik i alla fall. De ju hamnade ju i blåsväder med honom. Jaha, har de? Men han såg en jävla bögar, tror jag. Jaha, ja, okej. Okay. <skratt> Ja, han stod i alla fall utanför sitt hus. Där. Gjorde inte så mycket. Uh, det var ju, jag kom på. Jag kom att tänka på vår kompis Fiffi som ju vid något hade uh, varit elak mot honom. Så jag tänker att uh, det är kanske är därför det är bra att inte säga adressen. För då kanske Fiffi söker upp honom och ger sig på hans familj. Det har hon väl redan gjort en gång. Ja, det, var, det var så det var så. kanske. Men uh, nu kanske det blir mer, ja. så, inte bara i text utan mer... Och <laughs> ja, han var gammal strippar eller något? Jo, han, han har något förflutet där. Uh. Mycket kokain tror jag. Tror det? Var med. Uh. Ja, jag skulle inte förvåna mig. Sportjournalist ska smält in liksom. Uh. <laughs> <laughs> Vi såg ju bara hur i Brom, liksom, han var inte sportjournalist förstås, men han var journalist. Close enough. Uh. <laughs> ja. Men, uh, ja, du, känd, var du någon starstruck då? Av någon av de här tre? Nej. <laughs> ja. Det är någonting med svenska kändis här, Att man, man, man kunde inte bry sig mindre ja. jag, vet, jag, vet, jag vet att med ekväll. Jag skulle kunna ha Fan tittade åt mitt håll men jag valde att titta bort Stiffa på livet Någon chalant <laughs> Det kände jag inte så mycket att säga tänkte, han... men, men är det någon Svensk kändis du känner att det kanske Pirrar till lite Om hen skulle möta upp dig Ja, möjligtvis då Alex och Sigge Kanske Filip på Fredrik också Fredrik har jag ju träffat, det har väl du också gjort tror jag. Ja, det har jag Men det är alltid det är lite kittlande När det är sådana man har följt Ganska länge och lyssnar till På hyfsat, på veckobasis I alla fall, tänk på deras podcast Gick ju kommit till vårt kontor För inte alldeles för länge sedan mm. så piper jag fram ett Hej, hon svarar inte ens <laughs> Jag tror inte hon hörde mig, men ja. Apropos Fiffys filmtime, du var ju lite i blåsväder. Nej, ja, jag tänkte, kunde du kunde inte ha en bättre skick där. Apropos kändisar Jaha, apropos Så har vi haft Oscarsgalan. Ja, just det. N någon slags äh, pärlhalsband med kändisar ju, den här i flokkestilen, här galningen. Ja. ja, det var någon selfie där som florerade. Ja, men den tyckte jag var rätt, rätt så rolig faktiskt, nyskapande. Mm, jag fattade aldrig så, grejen, att förutom att det var typ en av världens mest retweetade bilder. Ja, men det kän, var väl att den var så um, nära på på, alltså, när, när allting händer i realtid, om man tittar på den här Oscarsgalan live, mm. och eh, är den eh, tweetat ut den här, så kollar man i sin telefon, så ligger den där. Det, det, man kommer ju galan väldigt nära då, tror jag. Ja, jo, men det... Man måste nog vara, nog. På plats under stunder för att liksom, känna det där. Ja. Sen har du gjort roliga mems efteråt. <laughs> De har jag missat. På Patrik kväll har sett ut Brad Pitts ansikte och tyckte inte så deligt. <laughs> ja. Nej, men tittar du på galen? Nej, jag... Jag kände att efter förra året fick det vara nog. Inte för att det året var så mycket sämre än alla andra, men jag kände att jag jag inte så ut så av det längre. det är samma sak här. Jag tror inte jag, tror inte jag har sett den här galen på Ja, fyra-fem år. Det måste vara senaste gången jag såg dem med dig för länge sedan. Ja, men då var det en liten rolig grej att uppesittar kväll och så satt man... Ja. Ja, vad gjorde man egentligen? <laughs> jag vet. Vi somnade ju alltid nästan. Ja, ja, det är så mycket transportsträckor. Men de har väl för sig stramat till den någorlunda. Det var ju något riktigt jobbigt att ta. Men den pågår ju ändå mer liksom, 5-6 timmar om du räknar med den här röda mattan-grejen i början. What are you wearing? <laughs> <laughs> <laughs> Nej, men eh, jag, jag har ju blivit tokig på både Twitter, Facebook och, och dess eh, podcast under senaste tiden. När folk ska liksom tippa inför galan vilken de tror de kommer vinna. Mm. Det, det, jag har inte fattat det liksom. Vem, vem fan är det som bryr sig vad eh, någon person, tror vem, tr vem man tror kommer vinna? För tippning har väl ändå liksom att, som om jag ser på sport till exempel... Så finns det väl ändå någon slags känning över det. Om man känner ett lag väldigt väl och hur de spelar och vilka de kommer möta. Att då kan man tippa vilka som kommer vinna. Mm. Men Oscarsgalan är ju, det är ju helt jävla omöjligt. Chicago vann ju Oscar för liksom, årets bästa film. Liksom. Det hade ju ingen kunnat gissa tror jag. jag vet, ofta är det väl att äh, man redan får en rätt bra fingervisning av Glo Golden Globe-galan. Och sen så är mm. Oscarsgalen i princip en karbonkopia på de vinnarna. Det känns ju, det, det är ganska väntade val, ofta kan jag tycka. Ja, eller, men, men samtidigt så, det här med tippa liksom att, för, för det första ska de rada upp personer som man tror kommer vinna och vilka filmer som kommer vinna. Och sen, alltså personliga favorit, nej, vilka som man tippar som tror kommer vinna. Sen finns det också de här, per och, min personliga favorit är den här filmen. Jaha. Mm. Och... Alltså man... Jag, jag förstår någonstans eh, vad, om man tycker att det finns någon tjusning i att om man kan göra det på något sätt som om väva in någon slags årssammanfattning vad man tyckte om året. Man kan säga vad man tyckte om de här filmerna om, de är, om det är värt. Alltså, om, för... inte om du tippar på filmerna. Det säger ju ingenting om din smak eller vad du tycker ska vinna. Mm. Det är liksom vad, vad du tror kommer vinna. Det är som att kasta tärning ju. Och vi som läser eller hör detta... vi vi fattar ju ingenting man utvecklas inte ett skit på det liksom jaha, de här tror du kommer vinna och vad ska vi göra med den informationen jag förstår, det är ju en helt annan grej om man sitter i ett gäng, kanske kompisar eller har någon slags hemsida på det, att ja men ska vi lägga in 50 spänn potten och så får vi se vem som har mest tur vem som kommer vinna de här priserna och sånt då kan jag förstå en tjusning i det men om man bara liksom slänger upp det på någon hemsida eller något liknande och bara skriver liksom bara för att skriva, bara för att visa upp sig. Eller, fan vet jag varför man gör Jag förstår inte varför man gör det. Av vilken anledning? Mm. Det måste ju bara vara för sig själv. Och då, har ingen e det, då, då finns det väl ingen mening att lägga upp det liksom? Vem är det man gör det till då? För det finns ju ingen lyssnare. Vi pratade om det innan podcasten. Att Vi, vi lyssnar på en massa andra podcast som har haft den här tippningen. Och då har ju vi liksom spolat för bort, bort det liksom, segmentet. För det ger ju ingenting. Nej, alltså, så, alltså om du inte väver in några personliga tankar. Alltså själva tippningen att bara rada upp. Det är som att lägga ut en stryktipsrad. Det är väl lite pointless kan jag tycka. Eller typ... Ja, Men, men, men jag tror ändå där, där finns någon känsla. Alltså för Oscarsgalan är ju... Du, du, du, man har ing, ingen koll på vad som händer. Alltså bästa regissör och sen kan det vara liksom bästa skådesp manliga skådespelare bästa kvinnliga skådespelare kan få Oscar för en och samma film. Sen helt plötsligt kan bästa film en helt annan bästa film få bästa filmpriset, liksom. Ja. Det, det finns ingen struktur i det där, liksom, vilket gör att det, om man ska hålla på och tippa och sånt, det är ju he helt jävla omöjligt. Snurrigt, ja. ja, och sen, sen lyssnar jag på en annan podd sen, det är någon eh, snubbe som säger så här Ja, ah, men jag hade, jag hade 14 av 17 rätt, Ja. <laughs> Jaha, och du visste alltså innan hur, att det skulle gå till så här, eller hade du bara jävligt flyt? <laughs> Det är ju helt omöjligt att veta. Ja. Uh, ja, nej. Jag får väl inte ut så jättemycket av det. Och uh, scrollade ganska snabbt undan resultaten dagen efter. Ja, sjukt ointresserad. Hur, hur som helst så vann ju 12 Years a Slave. Mm. Uh, jag läste en tweet uh, av uh, Fredrik Wikingsson uh, som hade precis sett den. Som var uh, lite smått förbannad. Som gick ut med någon slags grej att, det här, såna här filmer De behövs inte men vi har redan sett det här Varför vinner här en Oscar mm. Och jag tycker det är Rätt så idiotiskt Och släppa ur sig Något sånt där för man måste ändå tänka att det är Någon slags ny Generation av filmskådare Som ändå är under oss som är kanske 20-30 år Yngre än oss mm. Som har börjat titta på film eller fastna för film Och då, det här kanske blir deras liksom Mississippi brinner Deras tid liksom mm. När folk såg Mississippi Blinder på 80-talet så fanns det säkert massor med andra filmer som handlar om slaveriet eller eh, rasism liksom. innan dess. Det finns ju säkert. Mm. Så jag tycker det är, det är en jävla klantig sak att hålla på och säga att ja, men det här, de här typerna av filmerna finns ju mycket. Men det, det är ju, jag tycker det är jättebra att man kanske åter, inte återberättar, men. Återberättar. Att det finns. Ja, återberättar samma ämne för det är liksom. Folk som är tolvbass som kanske ser film för första gången på bio, eller första gången på bio, men ser en 15 femtonårsfilm och smyger in liksom och ser den här. Mm. Det tar ju väldigt hårt. Och jag tror det är väldigt stor chans att en kille eller tjej på, som är född 95 eller någonting har sett Mississippi Brinner. Jag tror det är större chans att de ser Twelve Years a Slave faktiskt. Ja, inte ens jag har ju sett Mississippi Brinner. <laughs> nej. <laughs> ja, nej men den är väl extra aktuell med tanke på alla rasistvindar som blåser genom... Sverige, Europa överlag Den ja. ligger ju Absolut rätt i tiden Jag tycker, den behövs mer än någonsin Att, att påminnas liksom. Verkligen Och Jag tycker, jag känner väl ändå lite för sådana här Remakes också som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 Ja, men det får man väl hand. Ja, för några avsnitt sedan så pratade vi lite om sportfilmer och sånt där. Vi hade väl Cool Runnings <laughs> bland de bästa sportfilmerna någonsin. Angående... VinterOS uh, som pågick Det tog ju slut för någon vecka sedan nu när vi spelade in ja. det här Ja, det var ju vintersportfilmer i, uh, Som vi pratade om i synnerhet Ja uh. Men det finns ju sommar OS också Precis, och jag kunde Inte släppa det här, jag tyckte att Det måste finnas bra Sportfilmer eller sportdokumentärer Mer än det vi pratade om, vi fick inte heller mycket hjälp Av lyssnarna där heller, tyckte jag Nej, svagt uh. <laughs> Ja, ah, ah, det var väldigt svagt. Men eh, så jag över den gamla japanska regissören eh, Kon Ichikawas eh, dokumentärdebut, Tokyo Olympic. Alltså olympiaden, sommarolympiaden som ägde rum i Tokyo 1964. Men heter Tokyo Olympiad, eller hur? Eller? Ja, ah, ja. Uh, ah. vad tänkte du då? Men du sa Tokyo Olympic. Ah, förlåt. Ah. Tokyo Olympiad. Ah, ja, precis. Mm. Mm. Ja, visst. <laughs> <laughs> ja, ta över Niklas, jag har inte fått prata så mycket Nej. Uh, Jag skulle säga att det var då sommar OS i Tokyo uh, 1964 uh, Och det var första gången som OS hölls i Asien Visst, uh, det stämmer va? Ja, precis uh, Det är någon snygg uh, nedräkning kanske man, Jo, men någon slags nedräkning får man väl börja När de uh, rabblar upp alla länder och vilket årtal. Mm. Varför det var uppehåll vissa år. Ja, ja, det var ju både första och andra världskriget. Ju. Ja, precis. Så att vi käppade hjulen där. Ja. <laughs> ehm, och så leder det fram, leder det fram till eh, 1964 och eh, Tokyo. Och man får följa den här facklan då, som springer eh, mellan de olika länderna. Väldigt stämningsfull inledning. Ehm... Och om jag har förstått det rätt så var det alltså den japanska regeringen som bekostade projektet. Och då ville att... Ja, från början var det Akira Kuros Kurosawa som skulle ha gjort den. Precis. Men uh, han, uh, han satte sig på tvären. Han var krånglig tydligen. Så... <går> Jobbig. Uh, så då fick då Kon Ishikawa hoppa in och göra den här uh, dokumentären som då skulle skildra spelen. Och jag har läst mig till att Regeringen blev ganska förbannad När de fick se Slutresultatet, för det var inte alls det de hade tänkt sig Vi kanske kommer in lite På varför För det är, det är inte din typiska Det är inte din typiska Sportdokumentär Precis, det, det är ingen sån här som har, har man med intervjuer med fridrottare och håller på och snackar och, eller att man följer någon. Den, den, den är uppbyggd på ett väldigt, väldigt, väldigt speciellt sätt. Jag älskar ju bara början när de ska bygga den här arenan, att de river massor med hus. Jag undrar hur, hur många har blivit bostadslösa nu på grund av det här, att regeringen kommer och säger knacka på dörren, tyvärr ni, ni kan inte bo här längre. För det här var ju en, en chans för Japan att uh, återförenas med hela världen efter uh, allt krig och skit som de har varit inblandade i. Ja. <laughs> Bara med ursäkt <laughs> Ja, nej, men det var ju lite så typ. Ja. Och de nämner det några gånger i dokumentärfilmen också. Mm. Ja, som sagt. De inga talking heads överhuvudtaget. Inga intervjuer. Uh, vi, vi, det är en, en japa japansk kommentar, kommentator som, uh, som är berättaren kan man säga. Och han, han berättar ju mest om själva grenarna. Um, och så blir det lite fakta däremellan som gör att man kan pussla ihop um, hur världen såg ut. Då, liksom. Man kan få en känsla av tidsandan. Mm. Um, men det, det är helt enkelt så att det, det filmas uh, inte, bara, inte bara själva idrottarna, inte grenarna utan även publiken. Um, Små detaljer zoomas in. Väldigt mycket sånt faktiskt. Extremt häftiga grepp när det gäller film, eh, filmteknik. Alltså, den känns ju sjukt före sin tid om man tänker på hur den är filmad. ja Du är bättre än mig på att beskriva hur olika vinklar och sånt. Alltså, med det, det som kan vara värt att nämna är att jag hatar sport, det vill kanske fel säga. men jag är ju så sjukt ointresserad av. Eh sport och, och sånt här, OS och sånt där jag vet inte, jag, jag rycker ju oftast på axlarna, jag brukar ju se öppningsceremonin, och jag har väl nämnt det förut att jag älskar Changi Mo's eh, regisserade i eh, Peking var det, mm. då. och det den gör här, alltså om man tittar på tv idag, jag, titt, jag såg den här dokumentären sen, samtidigt som eh, OS gick och det jag märkte är att det är kommentar, eh, kommentar, kommentatorerna som tar all rampljus ifrån alla sportgrejerna. De ska sitta och prata, de ska sitta och komma med olika kuriosa, de ska sitta på och ava grejer, vilket gör att man inte kommer så nära de här deltagarna. Men som den här dokumentären gör är att de har de, de skiter i, de har ju en kommentator som pratar lite då och då, men han tar inte över utan det som tar över är ju själva det här kameragreppet. Att man kommer så sjukt tätt in på alla fridrottare. Och att det är väldigt sånt här isolerat ljud de nästan använder med... Jag vet inte vad de använder för myggren eller liknande. Men det känns nästan som att de har en mygga eller en mick i liksom, löparens skor. Eller i eh, den här kulan, de som stöter kulan liksom. Mm. För du får ju väldigt mycket... Nästan, du kan ju nästan höra alla de här kroppsvätskorna eller musklerna som drar åt sig liksom. Mm. Du kommer väldigt, väldigt, väldigt nära in på alla deltagare. Vilket gör att du känns nästan som du är där. Plus att de har den här kameramicken på publiken också. De har, de har ju mycket närbilder på, inte ögon och munnar utan det är någon närbild som är helt älskar. den gamla gubbe vars hals ut som är jävla, <laughs> du vet vad jag tänker på. Ja, en på. dubbelhaka som ser ut som en grod. Ja, ah, kalkon kanske. <laughs> det är väl sånt som har något sånt där. Och det, den, den är helt underbar. De har liksom lagt på en ljud att man nästan hör salivet rinna ner av nervositet liksom. försöker svälja att nu är det någonting som händer där. Och jag tycker det är så snyggt grepp liksom. Jag skulle, sånt här skulle jag vilja se på riktiga Oves. Det hade, det hade blivit en helt annan dimension faktiskt då. Mm. Stäng av kommentatorerna och bara ha ljud. Ljudet Precis. för sig själv. För nu är det inte så mycket applåder. Alltså när de slår ett rekord eller något liknande då, då brukar de oftast lägga ljudet på publiken i, idag, vilket kan vara väldigt emotionellt liksom när alla hörrar och skriker. Mm. Men här har du istället liksom fotstegen av en löpare som liksom, har kommit i mål efter x antal mil och vunnit liksom, och flåset. Mm. Och med som har stängt av allt ljud runt omkring det. Mm. Och det, det, är, det är helt sjukt liksom. Det blir nästan så att det blir nästan subjektiv vinkel man hamnar på hos de här deltagarna. Mm. Jag, jag, jag började tänka lite på Leni Riefenstahls film Olympia om OS i Berlin 1936 som jag inte har sett hela men jag har sett bit, bitar av <laughs> den. finns på Youtube. Um, nej, men den var ju också extremt före sin tid då med de här liksom kamerarbetet och zoomade in eh, specifika detaljer. Eh, den filmen fanns det ju något extremt obehagligt över. I och med att det var. Det fanns ju nazist-tendenser där. Och man, man, man filmar in filmar muskler och här nästan per perfekta, symmetriska kroppar. Men det känns som att det här är. Det här är inte någon propagandafilm. Även om det kanske var det som jag vet inte, japanska regeringen hade tänkt sig från början, mm. med bara typ ett en kavalkad av japanska framgångar. Men nu får vi ju se. Vi, visst, det är några japanska segrar men även förluster också. Det det är liksom det skildrar hela spektrat, inte bara vinnarna utan även förlorarna också. Jag tycker det blir en väldigt så här, ärlig bild av OS. Uh, mm. och jag tycker det ger en positiv känsla efteråt. Nu är väldigt fina stunder också. Jag tänker på den här. Folk som kommer. Alltså, det, det, det känns ju i kroppen också när de här. Lite mindre länderna kommer som har kanske ett, tre, två deltagare. Typ Chad. Chad har vi, han är helt själv. Ja. Och han är så sjukt ensam. Och så filmar de det när de sitter i det här eh, matsalen där alla deltagare sitter och käkar och skojar och skålar med varandra. Så sitter Chad, i, han från Chad... Eh, mm intryck hörn och äter själv. Medan kommentatorn säger att eh, han heter själv, han kommer göra sitt imorgon, sen, åker, sen skickas han hem på direkt. Ja. Eh, vad är det? Typ han är svinfattig bor i någon jävla by någonstans. Liksom. Det, här kommer bli, för, det här är första och sista gången han kommer att åka utomlands. Ja. Ja, det... Det, det är ex, extremt starkt faktiskt. Och även så här att kommentatorn ändå lite upplyftande säger att ja, Chad är ju ett väldigt nytt land eh, och är inte så rikt ännu och ja, 50 år senare är det ju fortfarande ett av Afrikas fattigaste länder så det känns ju liksom eh, mm. deppigt på flera plan um, ja, jag, är lite, jag är imponerad att du tog till dig den här som hatar sport alltså känner du um, men det är just alltså hur man har valt att det är det experimentella i det, ja. tycker jag är väldigt... Men den här maratonlöpningen som är i slutet. Mm. Det har aldrig känt... Jag, jag, vet, jag, jag hejar inte på någon. Men ändå så sitter jag och liksom, hoppar i soffan. Och uh, tycker synd om de här deltagarna som har sprungit liksom antal mil. Och liksom Måste... klappar ihop. Och, ja, uh, ah, precis. Och, uh, de, det här bordet de har med drycker och allting sånt där. Vissa som bara ställer sig där och bara står och äter. De, de, <laughs> när egentligen den riktiga... Om det var TV3 var det nu senast förstås. Som eh, sände olympiska spelen. Men då följer de ju alltid liksom första placeraren hela tiden. De lägger i tä täten. Mm. Men här får du liksom följa förlorarna också. Det är som du sa förut. Den känns ju väldigt ärlig liksom. Mm. Och jag älskar det här det här bordet. Där de bara, någon som har bara. Fan jag ger upp. Jag sitter här och dricker lite istället. Och så tycker man i sig lite läsk. Eller vad fan det är. De får, nej får inte vara Men no någon vätska de får där och uh, Lite uh, exotiska frukter. Mm. Och sen kanske springer vidare. Och sen är det här att när de väl kommer fram till mål och bara lägger sig ner och skakar. Mm. Det, det, det är så hemskt. Och så då har de ju zoomat in på musklerna som bara får någon slags där nervryckningar och fötterna. De sliter, det kommer ut massor som japaner som möter upp de här, här maratonlöperna. så sliter av skorna på dem så snabbt som möjligt. Och försöker plöstra om deras fötter. Så ser man bara sår överallt liksom. Mm. Det, det, det är ju ingenting man får se liksom på den vanliga tvn känns som när de sänder på riktigt. Nej, verkligen inte. Uh, som sagt, man får he se hel helheten. Sen... Uh, ja, maratonen som sagt, är väl filmens höjdpunkt. Finns det några andra grenar som du tyckte var extremt spännande att följa? Ja, heter det ju Kulstötning. Ja. ja. Jag tyckte det var he helt, helt underbart. Alltså. Där, har du, där har du liksom fötterna som liksom bromsar mot gruset. Liksom. Du, du har Varenda muskeldetalj nästan i de här deltagarna. När de stöter bort den här kulan. Jag älskar när de har en närbild. När de masserar den här kulan innan de ska stöta iväg den. Liksom. Mm. Slänger upp den i luften några centimeter. Ta ner den. Smörjer den. Ta upp den. Ner den. Och så har man det här kraftsljudet. Jag börjar nästan grina då. Jag tycker, jag tycker det tycker jättefint. Det lyfter fram nya detaljer. Det blir poetiskt. Ja, men verkligen. Och det, det, det, så, återigen, jag som inte är sportintresserad, jag tycker det här är svinkul att titta på. Jag tycker ändå att man måste uh, utfärda någon sorts brasklapp. Att, jag, jag tror inte att det här är en dokumentär för alla. För den är, den är 170 jo! den är 170 minuter lång. <laughs> uh, som sagt, vi, det finns inga sådana här centrala gestalter som som, uh, som är Ja, som filmen byggs kring. Jag ska erkänna att vid ett par tillfällen så var det lite att jag zonade ut lite typ med gången. Det är en jävla skämtsport. Ja, men jag tyckte det var också helt underbart, gången. Du såg den också på hela... Ja, ja! Jag, jag har sett den här dokumentären två gånger nu under de här två veckorna. Oj, shit. Ja. Jag, jag tycker att den är svinmyser att titta på. Ehm... Alltså. Mm. Um... Det är no men det är någonting med det här bildspråket som sagt och allting. Det, det, det är ju ögongodis för mig. Jag tror verkligen Eller... att, att filmintresserade som uppskattar eh, själva filmkonsten. Tror jag har jättemycket att hämta här. Eh, som, som sagt, det är inte bara för sportintresserade. Utan filmintresserade skulle jag ändå jag säga. Men jag tror inte att folk med kort... Eh, som alltså lätt blir rastlösa, tror jag kan få problem. Men du som är sportintresserad och följer ju OS och andra evenemang troget mm. årligen dagligen. Mm. Va, va, vad tycker du då? Personligt då? Ja, men alltså, I början så tyckte jag att, det var att jag saknade någon typ. Om, om man jämför med inte, Arnold Schwarzeneggers Pumping Iron också en sportfilm om eh, kroppsbyggandet. Där har du ju massa karismatiska figurer som det byggs kring. I början så saknade jag det i eh, Tokyo Olympiad men sen Kom han från Chang <laughs> Från <From> Chang? Ja, <laughs> Chan, ja, ja. Stalkroen eh, <laughs> Nej men sen så förstod jag ju liksom formen för vad Ichikawa vill, vill åstadkomma och då då släpper man det lite och tar in det här sättet att eh, skildra OS på och det var ju uppfriskande Sen måste jag kommentera filmposten. Har du sett den? Han som springer med facklan, eller? Ja, ah, jag vet inte. Den jag har sett har två väldigt märkliga uh, taglines. Till att börja med så är den det står The man's picture that every woman will love. Vilket känns Aha. smått sexistiskt, jag tycker. Jag. <laughs> <laughs> Och sen uh, står det även It might just be the second greatest most Motion Picture of Our Time. Vad? Och det är filmbolaget då som har skrivit det. Och det är extremt stora ord. Och det, men det känns ju konstigt att säga att man kanske är världens näst bästa film. Då kan man lika gärna säga att man är bäst. Vilken är den bästa? <laughs> <laughs> det, det undrar man ju. <laughs> ja, det är ju gudfaden ja, att de tycker. jag tror inte den hade kommit då. Mm. Ja. Jag har ju bara den här på eh, Criterion Collection. Mm. Det finns på Wikipedia om man är nyfiken på... Ja, jag, ska kolla in. jag väntar ju förstås på en eh, Blu-ray-utgåva. Alltså. Mm. Jag smattrar in på eh, internet då, då, och letar och det. är, det är ju Fler som jag som känner exakt likadant att det, det här måste ju komma ut på Blu-ray. Mm. Smälla upp det i 1080. Mm. Njuta. Jag, tänker att, eh, jag vet att det gjordes något liknande i, eh, i filmen Sixteen Days of Glory som skildrar spelen i Los Angeles, snitt från 84, att man försökte, försökte göra någon film eller en dokumentär då, som ska ja, representera just det här OS-et. Men det är ju inte någonting som känns jättevanligt. Mm. För jag tänker 2020 är det ju dags igen för OS i Tokyo. Precis. Kanske läge för en ny film. Har du, någon, har du någon drömregissör som skulle kunna... Du har ju sagt att japansk film är på nedgång, så det... <laughs> Jag vet inte, vore det inte väldigt kul Takashi Takashimike äh, äh, gjorde det äh, Slakta hela publiken <här> <här> När de här trötta maratonspringarna kommer in i mål Så kommer man med sådana här äh, Vad heter det, akupunkturnålar Och liksom sticker dem i ögonen <här> Nyskapande Ja Ja, nästa film vi ska prata om är mer eller mindre nyversionen av uh, Oldboy. Jag kommer ihåg för några år sedan så var vi ju rätt pe peppade vet jag inte. Men vi var ny nyfikna ändå hur de skulle ta an det här projektet. Mm. <laughs> <laughs> ja, men man kan väl jag... säga att uh, nyfikenheten minst, har minskat gradvis. Uh... Man har haft ett jävla problem med den här filmen. Sen Will Smith skulle ju spela i början. Vad det var vi tänkte om. Huvudrollen. Ja. Um, ja, det är många som har varit som på och hoppat av. Men man har känt att det skulle aldrig bli gjort. Mm. Men till slut så... Till slut så uh, tog Spike Lee hand om det här projektet. och uh, Även fast han är emot att folk gör, ska göra remakes på hans egna filmer Så valde han att göra remix på uh, en av... Uh, Ostasiens största filmer, Oboj, från eh, Sydkorea. Mm. Eh, och den har vi ju pratat om här i Tnepod och hyllat. Eh, så... Originalet då? Originalet, precis. Mm. Så det känns ju rätt rimligt att, eh, att vi har någonting att, att tycka om det här. I synnerhet du som... I eh... <skratt> synnerhet jag. <skratt> ja, men du är ju ett stort fan av hela hemtydologin. Och det är inte du eller? Jo, men inte lika stort som du. Aha, okay. <laughs> ja. okej. Uh, ja. Skiljer det något från handlingen då? Tar du, Niklas? Ja, men vi kan ju säga så att... Uh, de har lagt på fem år... Huvudpremissen är att... Uh, Josh Brolins karaktär... Blir uh, inlåst... I ett uh, rum. I 20 år i den här filmen. Um, och han vet inte varför... Men uh, han ruvar på händ ändå. <laughs> mm. och, och kommer ut yngre än någon. <laughs> Fräsch. Ja. Uh, och så blir han utsläppt. Uh, och vet inte heller varför. Men det kommer han snart bli varse. För att det är ju någon som har en plan med allt det här. Och han träffar då ganska snart Elisabeth Olsens karaktär. Som hjälper honom att uh, luska reda på vem det kan vara. Så man blivit lite uh, smått uh, hyllad här i podcasten. Efter Marta Marcy med... Uh, vad var det fjärde namnet? Marlin? Jag har inte sett den, jag har ingen aning. Nej, jag har sett den. En jätte... Oj, gud, den skulle du älska, tror jag. Ja, jag gillar det. Men det var ju där hon upptäcktes. Folk skrattar ju rätt så mycket när man hör hennes namn och var hon kommer från för familj. Hon är ju en av syskonen till de här Olsen, tvillingarna Hon är lilla syster, va, till dem? Ja, precis. Uh, ja. Nej, men hon är, jag tycker hon är jätteduktig här faktiskt. Jag tycker hon är en av lys... ljusglimtarna. Mm. Och hon ska ju även vara med i Godzilla också. Just det. Och även eh, nästa nästan film tror jag nog. Mm, jag har jag hört någonting om också. Så det är... Ja, nu på gång. Mm. Sen tycker jag även att George Brolin... Jag tycker han... Ja, han är bra kastad tycker jag. Han... Han, han, I alla fall i filmens inledning så sp spelar han ju en så här äh, Alkad äh, Bråkstake Det känns lite som att han kan den <laughs> Rollen, han har haft <laughs> lite problem äh, Privata Problem, så han äh, Jag tycker han, han gör tyck bra ifrån sig äh, Ändå Ja, men jag hå håller med faktiskt Även fast han inte kan äh, Det är en väldigt svår roll Att äh, axla mm. jag Tycker jag ändå Ja, nu kan inte jag hans namn, han som spelade rollen i originalet. Ju, ju, fan heter han? Heter han Yuji eller någonting så där? Ja, vi kör på det. Han eller är det skurken. Uh -ha. <laughs> Nej, men han gjorde ju verkligen en en förvandling i filmen. Uh, Josh Brolin känns ju lite som samma karaktär förutom att han ser yngre ut. <laughs> Ja, och man är ju nyfiken när man ser den här filmen, att vad, vad kan den här bidra? För jag kommer ihåg att Spike Lee gick ju ut med att vi kommer ha nytt och bättre, bättre, vet jag inte vad man sa faktiskt, men ett nytt och fräschare slut mm. än vad originalt hade. Originalt har ju ett rätt så öppet slut, om man kommer ihåg allra sista slutscenen. Mm. Medan här skulle man väl få rätt så mycket svar på alla frågor. Mm. Och det Tycker jag väl ändå att man får. Men fy fan vad tråkigt. <laughs> och det har ju inte med att är, man vet vad som kommer hända. Utan det är väl mer hur de äh, lägger upp och presenterar alla de här äh, twisterna som man älskar i originalet. Mm. Alltså förlåt men vi har ju också hyllat liksom, Charlton Copley mm. rätt så mycket. Mm. Men det, det, jag har aldrig sett något uslare i hela mitt liv. Alltså. <laughs> fy fan vad dålig han är i den här filmen. Han är riktigt jävla vridig. Ja. Tråkig. Och ja. sådana sjuk jävla dialekt har han. Jag vet inte om det är, han är, pratar så på riktigt för han kommer från Sydafrika. Men det är, han försöker någon slags brittisk dialekt som inte här, alls går hem. Ja, någon aristokrat. blir stel. Det känns robotlik. Ja, och sen, sen har ni ju sådana dåliga jävla gester han ska göra. När han gör något det är mot slutet när han sträckte upp armarna i luften som en jävla... Ja, ah, precis. Då skrek jag bara. Fy fan, alltså. Extremt teatraliskt. Medan alltså Josh Brolin skrik. Ah, gud. Den, den, den är ju ostig, den här. Den är jätteostig. Ja. Um, jag tror inte att, det att vi ser den med andra ögonen. Att vi är lite färgade av att vi har sett originalet. Jag försökte ju liksom... Det går ju inte att tänka bort det. Men jag tänkte, försökte se den med färska ögon. Hur skulle någon... Som inte har sett originalet reagera på den här filmen. Mm. Mm. Men nackdelen här är ju att den inte alls är lika lekfull. Alltså, det, det finns så många eh, Inte segment men det finns så många små, små grejer som spelar så mycket roll i Oldboy. Alltså, hur den är klippt, hur kameraukning är, hur musiken också. Jag är inte var det någon bra musik i den här filmen. Nu var det väl inte det. Ja, Nej, det var helt okej ändå. Ja, men Old Boys musik är ju helt. Det gäller ju inte bara att man har bra skådespelare, utan det gäller ju även att man har en schysst musik och en bra fotograf också. Mm. För att det ska bli kul för ögat att titta ja, Det Då är rätt tråkiga miljöer. De kan inte mäta sig med Sydkoreas. Ja, jag tycker det, det, det, ja, men det, det är det här lekfulla jag saknar. Alltså Oldboy är ju bara så sån när han bara trycker i sig en bläckfisk liksom i käften. Levande. Mm. Jag tycker att de, visst, de behöver inte göra exakt samma scen men kan man inte hitta på någon, något obskyrt eller något som liksom sticker i ögonen lite? Ja, jag undrar. Alltså den, för, för nu för, känns det att de bara liksom... För mig känns och... det som det känns som en, en dusin thriller. Trots att den har en i grunden en historia som är väldigt fängslande och har många oväntade vändningar. Men jag sitter och funderar på den... Nu, den tog floppade ju i USA. Ja, jag tror det bara var en slags 500 biografer den visas på. Ja. Inte, inte ens det, Det var kanske den dåliga bassen innan som, som gjorde att den kunde aldrig liksom återhämta sig. Men jag tänker om det... Kan det vara så att en... en väldigt här, koreansk historia inte fungerar lika bra i amerikansk kontext? Eller är det bara så att Spike Lee var helt fel man för jobbet? Men, men, men vi, vi sa ju det när vi recenserade originalet eller originalet, är ju baserad på en gammal manga från Japan, men att varför så många västlänningar älskar Oldboy tror jag för att, är för att den inte har så mycket referenser till liksom den ostasiatiska kulturen som lätt kan gå en över huvudet och varför kanske så många västlänningar liksom tar avstånd från asiatiska filmer. Att det blir lite svårt och krångligt med namn och platser och liknande. Mm. Och det är ju det Oldboy-filmen, originalet, gör så bra liksom. Att vem som helst kan trycka igång den mm. och liksom ta åt sig tror jag. Uh. För den är, den är ju inte så jävla knepig. Nej, den är rätt lätt att följa. Uh. Ja, förutom öppet slut då, men den har ju tydlig uh. Den är väldigt ja. Ja. ja Och man, kan, man hänger ju med i twistarna. Ja, precis. Verkligen. Det är inte direkt några kulturkrockar. Nej. Är... Och därför ser vi inte någon anledning till att det, det är, att formatet har flyttats från en eh, asiatisk ett, ett, ett, ett Korea då, mm. då, då. Till staterna. Det, är... det, det, spelar, det spelar inte någon alls roll. Det är ju bara liksom en ridå. Liksom för... Det är lekfullheten som Spike Lee har missat. Mm. Eller han har missat det som gjorde originalet bra. Och bara... Ja, man och sånt där. Oldboy kan man ju sitta och skratta åt och, och grina till och, och liksom hoppa i soffan. Alltså, den har, den har så många lager. Mm. Men den här försökte ju liksom bara vara någon slags... Det, det, det var ju ingen kul i de här tortyrscenerna heller som jag ändå tycker att Oldboy hade. När han slår, ska slå honom med en hammare och så kommer det sådana små prickar var han ska träffa. Liksom. Jag tycker Det, det finns nog... Lekfullt i det mm. Mm. Medan här var det ju De, de, de försökte bara göra om med scenen i den här klassiska scenen När han slår ner massor av människor i en korridor Medan det är en kamera som åker på räls liksom. De gjorde väl något liknande här Men den var ju jag vet inte, inte alls lika spännande känner Jag, alltså jag känner för oss som eh, Har sett Originalet Så blir det ju en Ganska menlös historia Men om man jämför med om vi säger Robocop-remaken fungerade ju mycket bättre eftersom man bara utgick från själva premissen och sen byggde någonting eget. Ja. Men här har man ju en väldigt tydlig handling. Det är, historien är ju otroligt stark och den vill man inte kasta bort. Då kör man ju... Man försöker kopiera den ganska rakt av och lägga till några egna eh, ändringar. Men det blir, det blir bara sämre på varje punkt. Mm. Därför känns den inte helt usel, men meningslös. om man, alltså, Den känns ju inte värd för någon att titta på, men tänker på hur mycket... I sådana fall är om man tycker den här är bra. Då, då är det väl bra för folk att upptäcka ja. originalfilmen då, i så fall om man inte har sett den. Det är det enda som den här filmen är bra till, tycker jag. Känna. Ja, vi, hade ju någon, ja, vi nämnde ju remakes nu här lite i början. Vi är ändå mm. ganska positivt inställda till remakes. Tycker jag att det är, det är ingenting man ska göra. Ja, vi brinner ju inte av så många andra. Gör. Nej, som per automatik sågar allt som är eh, remakes. Jag, då mm. är man lite snäv, tycker jag. I, om, man, om man tänker på filmer som... Um, vad ska vi ta? Typ The Thing, Flugan, Scarface... Är ju remakes. Och det mm, i min värld är det klassiker. Och jag har inte sett... Jag har sett det fing originalet alltså de ansågs ju vara klassiker för sin tid. Men ja. bevisligen gick det att uppdatera dem eh, till en ny tidsanda och göra nya klassiker. Men, Så därför, man ska inte... Um, men tror man var för snabba, för på gröten här då? Att man skulle ge det några decennier och sen göra Oldboy. Ja. För där, de filmerna du jämförde med nu är ju ändå liksom, då har det gått 30 år, nästan 40 mm. år. Tills den nya remaken kom. Mm. Och då, då fanns då det en, en poäng i att man kunde ja, till exempel i The Thing. Och flugen lägga till effekter som inte var möjliga på ja, mm. när originalen spelades in. Så fanns, här har det, gått, har det gått tio år ungefär. Ja, rätt så exakt. Och det finns ju inga anledningar att inte återvända till originalet. Förutom om man är, som till exempel amerikan, då, har extremt svårt för menar, asiatisk film. Ja, men jag tror det är rätt så många västlänningar överhuvudtaget hur taget svenskar också. Som, om du rekommenderar Oldboy till någon mm. och de säger, jaha, vad är det här för något? Ja, men det är en koreansk film. Det är Den där sticker ögonen ja, de, på någon, tror jag. De backar lite. Ja. <laughs> Tyvärr, men så är det ju så ja, ser de ett... den här versionen istället och blir ännu mindre sugen kanske på att kolla upp originalet. Nu är du kanske inte förberedd på den här frågan, men finns det någon film om du bara får skjuta lite snabbt från höften som du skulle vilja se en remake på? Som en liten gammal film. Uh, Svår fråga. <laughs> Med, medan jag tänker så får du gapa, för <laughs> jag själv vet det själv inte. Toy Story. <laughs> Nej... <laughs> um... Flugornas herre då? Jag har inte sett originalet ens. Nej, men du... känner Ja, till jag känner till plotten, premissen. men det känns väl... Battle Royale. Ja, lite av Hunger och, Games. Ja, och och ah, det är sant. Matrix-teologin. <laughs> <laughs> Nej, där, där ska man nog inte gräva. mer. Blue Velvet. Razerhead. Nej, alltså, jag, nu framstår jag... Nu går jag emot det som alltså, att man ska göra remakes, men alltså det är... I, I min värld så de filmerna du räknar upp. Så de är ju redan fulländade. Jag kan inte riktigt se hur de skulle. Alltså ja, nu låter jag ju jättetråkig. Så. Ja det gör du. <laughs> jag själv själv inte en jävla svar. Kanske vår lyssnare har det. Om, ni kan ju nämna några filmer. Och skicka in till tnepodd Om ni har några filmer ni skulle vilja se. Några gamla filmer. Rokt upp någonting från 50-60-talet. Som ni tror skulle göra. Eh gör så bra i modern Ja, ah, ah, ah, precis. Casablanca. <laughs> Vilken kaos det skulle bli ja. tror jag. Citizen Kane. No. Ja. Har ju rolig twist också. <laughs> <laughs> alla kan prata om Rosebud Jag försöker gå igenom de här filmerna, filmer men jag hittar faningen någon alltså. Jävlar. Vi har satt oss själva i klister ja, Jag har målat in törn. Vi gick bet på den. Mm. Ja, eh, som sagt, nu får vi höra av er om ni eh, har någonting eh, på gång. Vi får ju tänka lite, vi kanske kommer mot slutet av programmet. Ja, inte. <laughs> ja, äh, men eh, skit i den här filmen tycker jag. Det... Se originalet istället. Verkligen. Ja, se, se sista 20 minuterna kanske när <laughs> Charlton Copley äh, sticker upp armarna mot <laughs> Ja, och sen någon klassisk musik. Ja, fy vad dåligt det är alltså. Så beräknad. Alltså. Mm. Det här ska jag göra när Josh Brolin kommer in i det här rummet. Ja, äh, bra. Shh. Tack och hej för <laughs> den. Du har ju en nyhet också som vi är extremt peppar på. Absolut. Uh, är det, ja, det vet jag inte. <laughs> det är åstå. Det är att se. Uh, mm, också, i uh, fall. Uh, Vi är ju spelintresserade. Och, uh, nu var det många som stängde av podcast. Ja, men det tycker jag de gjorde fel i, i så fall. <laughs> är, de kanske gillar Seth Rogen Nu är det ännu fler som stängde av. <laughs> Nej, då. Uh, han och Evan Goldberg som bland annat har uh, gjort Superbad Pineapple Express, This is de är någon typ av duo som gärna jobbar ihop. De har då skaffat rättigheterna till den här Console Wars boken som faktiskt inte ens har kommit än uh, men som då skildrar slaget mellan Nintendo och Sega uh, tidigt 90-tal -90 ja. precis och jag har läst på lite om den här boken och då och den ska då eh, Nintendo som jag har uppfattat det, eh, ska då vara det här onda imperiet eh, som, och vi följer Seg Ups. Eh, Sega då som försöker göra ett eh, de gör ett försök att eh, slå sig in på den här marknaden någon slags David mot Goliath berättelse i tv-spelsvärlden eh, och då vet jag inte riktigt hur Seth Rogen kommer in i det här. Om han spelar en av rollerna eller om han skriver. bara skriver den här gången. Kanske dyker upp i en mm. liten cameo. <laughs> Pårökt. <laughs> det som jag är mest intresserad av är vart det här kommer att utspela sig någonstans. För både Sega och Nintendo är ett japanskt företag. Mm. Är det här någonting som kommer ut för sig i Japan då? Eller är det i eh, staterna? Eller är det någon slags universell grej liksom? Ja, det är att se hur många friheter de kommer ta sig. Ja, ah, eh, men för, för jag kommer ihåg eh, när, när man var liten och man eh, under... Ja, det måste vara Nintendo, nej, Super Nintendo era måste vara, 94 där. Då kom ju samtidigt Sega Mega Drive ut. De har kanske kommit något år före. Här för mig. Mm. Och då fanns det, även precis som Nintendo-magasinet, fanns det en tidning för uh, Sega-spel. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Det kan inte heta Sega-magasinet, det är väl helt dumt. Kommer du ihåg den här tidningen? Uh, ja, men jag kan inte ge något namn. Nej, men de hade som en grej i slutet, sista sidan på sina nummer, hur uh, Sonic på ett makabert sätt uh, avrättade Mario. <laughs> Så, och det vet jag, jag har faktiskt ingen koll om det här är svenskt eller om det är direkt översatt från någon amerikansk segertidning. Mm. Typ som IGN.se brukar göra ja. nu. Skäla <laughs> andras artiklar. Ja, ja. Um, nej, men som sagt, det var ju en riktig uh, Alltså, när du är uh, i en viss ålder så har du ju du har ju råd med max en konsol. Du kan inte hålla på att välja och vraka. Så då var det ett ganska viktigt val där. Du valde Nintendo eller Sega. Vi var ju båda Nintendo eh, killar. Mm. Um, men sen vet jag att när Playstation kom gick jag över till Playstation och du höll dig kvar med Nintendo. Och så kunde mm. vi inte vara så länge på ett tag. Nej, precis. Det var vid Playstation 2 där vi fick nattes Ja, eh, ja då <laughs> vi vid den. Um, ja. Så det, den ska väl då skildra på något sätt... Uh, uh, ja, TV-spelsbranschen, antar jag då. Eller kompisgäng nu när du pratar om det sådär. Ja, är. jag kan tänka att... He, he, alltså tiden haters. För nu finns det någon slags haters angående PlayStation och uh, Xbox-kriget. Mm. Det är ju ett jävla snack. Men Nintendo har ju hamnat, Nintendo då, har hamnat någonstans mitt emellan där. Jag vet inte var de står så. Ja, land. Ja, tyvärr. Men ja, v vad, tror du, vad tror du om den här, här filmen? Vi vet ju extremt lite. Vi har ju bara spånat lite. Jag, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tycker konceptet låter kul. Men sen oroar det mig extremt mycket att eh, Seth Rogen och Ivan Goldberg är inblandade. Mm. För jag tycker inte de har gjort något kul förutom Superbad. Jag tycker Pineapple Express och Green Hornet och det systemet. Det är ju urusla filmer rakt igenom. Mm. Så jag, jag är lite. Jag tycker det är synd att det är just de som ska ta hand om det här projektet. Kanske. Jag vet, fan, det är jättesvårt. Det Kanske blir jättebra. Jag hoppas att det blir jättebra. Men har de hellre sett någon annan. Finns det någon regissör som är extremt intresserad av spel? Jag kan inte komma på det just nu. Nej, men jag tänkte typ att. Josef ja. Hahn. <laughs> Absolut. Jag tänkte typ att David Fincher skulle ta sig an det som han gjorde med Social Network. Ja, varför inte? Uh, Aaron Sorkin skriver dialogen. <laughs> Rapp Nintendo-dialog, varför Don't Come Country? Ja. <laughs> ja, nej, men jag, jag hoppas att man inte skojar bort uh, en, för oss i alla fall, rätt viktig händelse. Men faran för det här, för, för oss kan ju vara att vi sätter på oss de här rosa glasögonen. För det kan ju vara extremt mycket sådana här referenser och... Eh, små blinkningar till det här 90-talet mm. som du och jag kan bara svälja med hull och hår samtidigt som själva kontexten kan vara superdålig. Det det väl med Lego-filmen? Ja, precis. Det gjorde <laughs> så det. det kanske jag. kan bli en snarlik. <laughs> Varför låter det <du> så <laughs> jag vill bara inte att det här är projektet ska. Bytas under näsan på dig sen, gång det senaste gången tillsammans. Jag hatar när du pratar sådär. äckla mig. <laughs> Men i alla fall, alltså vad tror du, finns det några andra vi kanske kan göra en lista av det här Jaha, oj Är du... Nu tog jag dig på sängen här lite men vi mm. men om... kör. Jag kör igång här på stora tv-spelshändelser som jag tycker man också kan filmatisera då börjar jag med eh, den stora tv-spelskraschen 1983 som främst drabbade Atari som var störst på marknaden då Det finns något en slags skröna om eh, att det kom så otroligt många usla spel. Att det bland annat var det som <går> eh, satte spiken i kistan för eh, tv-spelen -spel, tv vid den här tiden. Och eh, ett väldigt talande exempel var ju här det här IT-spelet. Ja, världens sämsta spel har vi för. Precis. Det ansågs så dåligt att Atari såg ingen annan lösning än att åka ut i öknen och begrava alla osålda spelkassetter. Oh, <laughs> ja, och jag tänker att filmen skulle kunna följa någon ung entreprenör då, som är med och startar upp hela den här framgångsrika spelvågen. Kanske börja knarka och sen så kulminerar det hela ute i öknen med IT-spelkassetterna. Lite som en så här mörk, ja. eller spelvariant av of Wall Street kanske. Mycket bättre. Jag ut, utvecklarna som gjorde det it spel tror jag eh, också intressant intressant. Utskällningen de fick ja. sen ansvariga för en hel, hel bransch död. <laughs> ah. Så ja det, har du något? Ja väl det, det, det har inte så mycket med tv-spel kanske att göra. Jag har två stycken men jag börjar med kanske den som inte så mycket tv-spel men det rör sig ändå runt it-branschen i alla fall som jag tycker kan vara väldigt intressant. Det är bara en historia där som sticker ut väldigt mycket. Jag läste en artikel här äh, veckan om en av Apples liksom första inte programmerare. Nu, nu är jag på väldigt djupt vatten här när det kommer till dataterminologier i alla fall. Mm. Men han var, han var väl halvtysk eller helt tysk eller någonting så där, som Apple anställde. Och så började han göra moderkort som han kunde liksom komprimera och göra dem jättebilligt. Vilket gjorde att Apple-datorerna var billigare att liksom utveckla. Mm. Och det är därför de här gamla Apple-datorerna från 80-talet fick en sån jävla swish liksom. att Det gick jättebra för dem. Mm. Kraftfulla och billiga att utveckla. Dock fick ju den här att tyska, för att han var tysk eller halvtysk, han får vara så länge. Han fick någon slags hybris <laughs> under det här. För att han visste att, eftersom det var bara han som kunde utveckla den här typen av chip då, alltså, Uh, visst han att de inte kunde sparka honom. Vilket gjorde att han var ett jävla as på kontoret och kom, kunde komma med rock och kalsonger. <laughs> och var och, och, sjukt otrevlig mot folk. Och, och folk på 1-kontoret ville ju bara bli av med honom. Men såklart så kunde de inte sparka honom. Så väljer de att, nej, nu, nu vet jag varför Tyskland kommer in. Skickar de honom på ett plan till Tyskland för att han ska väl vara med i något event eller något liknande. Så man skickar ju runt honom, runt om i världen liksom, bara för att de inte vill ha kvar honom <laughs> där. Men uh, Dox <laughs> kraschar det här planet. Oj. Han överlever, men har fått minnesförlust. Så när han kommer tillbaka till kontoret så har han ingen aning om hur man gör de här grejerna. Och då går det sämre för Apple helt Va? Ja. Fan, den har ju... det låter ju too good to be true. Ja, det är en väldigt stark historia faktiskt. Har du säkrat rättigheterna så kan du... <laughs> <laughs> Och sen om vi tar någon modern historia så har vi den här klassiska Activision- Grejen, det här gänget som gjorde en Call of Duty-serien så stora när de släppte Call of Duty 1, Modern Warfare, mm. eh, så var det ett team, nu kommer jag inte heller ihåg vad det är, produktionsteamet heter, men de menade på att de ville ha mer tid på sig och inte mjölka ur den här serien och hade helt andra banor när de skulle göra för serien. Men Activision ville inte lyssna på de här, vilket gjorde att det var ett stort jävla bråk på kontoret. Så till sist så tog de in vakterna som fick släpa ur dem, ur kontoret, hela gänget. Och så var det rabalder över där och sen startar de upp ett nytt företag och nu är det de som gör Titanfall faktiskt. Jaha. Kommande Xbox-spelet. Ja, så det, det, det är ju här också lite David mot Goliath-historien. Nu, nu vet vi inte hur det har sålt förstås, men det här är väl deras... Revansch ska man kalla det för. Vi hoppas väl att... För att ta död på den här Call serien. Vi hoppas att det ska gå bra. Eget. Ja, precis. För man hejar ju alltid på underdoggen. Som mm. i det här fallet är Titanfall utvecklarna. Ja. Har, har vi nog mer. Hur Cryfish Saddleand blev anställd <laughs> på Konami. <laughs> det är där han jobbar nu alltså. Uh, ja. han gör ju rösten till Solid Snake ja. nu. Vi får se. Det vart ja. nej, Jag tänkte mer en, en biopic om kanske den mest kända eh, tv-spelsutvecklaren Shigeru Miyamoto. Fan. Jag tänker om man gör två biopics om Steve Jobs kan man väl åtminstone göra en om honom. Det är alltså mm. han som har gjort Mario- och Zelda-spelen och ja, otaliga klassiker. Jag, jag tänker med någonting, du känner säkert till storyn om att han inledde som liten eh gossen han, han utforskade grottor. Jag hatar den här historien så jävla mycket. Den, den används varje gång i ett reportage som 20 år med mot och så drar man Men då känner jag måste dra den. Ah. Den är Gör filmisk du. att han utforskar grottor och djupa skogar på den japanska landsbygden och att det var som, på något sätt det som la grunden för den populära Zelda-serien. Mm. Tror du på det? Eller eh, nej, jag, jag tror att det är skitsnack. <skratt> det, det smakar bra i munnen och säger det. Jag tror att han bara är jävligt duktig och hade jävligt tur och flyt. Sen gick han ju vidare då till Nintendo. Eh, och var mm. väldigt är fortfarande extremt tongivande. Och den, ah, han är väl extremt bidragande till att Nintendo har varit så framgångsrik. Ah, jag tycker det vore kul. För jag har ju hört eh, rykten från folk i Japan som har... Eh, Kans kanske inte jobbat med honom men eh, haft kompisar som mm. jobbat med honom. Han, han är ju extremt trevlig när han är på sådana här konferenser liksom, och eh, pratar inför publik och sånt Väldigt for formell och ja. artig. Eh, dock så har jag hört att så fort liksom kameran stängs av så ska man vara ett jävla as. Vad <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tror du våra kompisar, busbröderna, ser om det här? Det är ju deras... Det... De Konspirationer mot Nintendo säkert. <laughs> Svälla i kyrkan. <laughs> Ja, äh, men det, det vore ju kul att se den mörka sidan av Shigori då. typ eh, nu hoppas jag att det inte är det men kanske pe pedofil eller Nej. någonting sådär. att, oj, att oj, oj. Be, be sin flickvän sätter på sig sällda kläder uh -huh. eller någonting. Jag har, hört att han, jag har hört att han eller homosexuell vore ju superintressant om man gick Om man sen det. kan spåra tillbaks det till spelen på något sätt, att det finns några kopplingar. Kopplingar. Jag vet också att han vill aldrig skriva eller det jag har hört, att han inte tycker om att skriva autografer för att han är nojig för att någon ska förfalska <laughs> hans namn sen använder det att skriva ut checkar och sånt där. Så ja. han verkar vara lite uh, lite överspänd. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia också om uh, Hironobu, vad heter han? Sakaguchi. Yamaguchi tror jag. Eller ja, det tänker du på? Ja. Ah, Okej, okay. ja, ja, då var det rätt. Ja, ah, sorry. Ja, ah, eh, vilket skulle bli hans sista projekt där Square, eller Square Enix heter de inte längre, Square Soft mm. heter de då. Gick inte så bra för det produktionsbolaget, eller, spelföretaget. Mm. Eh, vilket, de satte pengarna på sista projektet vilket vart Final Fantasy då och sen resten är historia. Ja, nu har de kört det i botten igen. Ja. <laughs> ah, <at> <laughs> Cirkeln är sluten på något sätt. 13 spel. Ja, men man kan nästan stanna där när de släpper första Final spelet till eh, familjen. Ja, där har vi end credits. Ja, och de liksom får lön... <laughs> det här credits. Man får inte veta hur det sålde. Det kommer upp till ett text istället. Det sålde bra. Då, <laughs> fade out. Fade in. <laughs> Efter 13 så gick det ner igen. <laughs> ja, um, absolut. Det finns några histor historier där som behöver berättas. Jag tror också att Console Wars går bra så att eh, blir någon typ av spelboom. Fan, det, det, det finns inga fler va? Jag tycker det var så kul, ja, det här. kul att spekulera. Men det Nej. finns inga fler. Det var bara... Nej. Nej, jag kan tänka ja, det, att det, man skulle rätt... kunna göra någon typ komedi om den här när det blev myntbrist i Japan på grund av Pac-Man. Arkadspelet. <laughs> ja! <laughs> Snubbes. Det du, ja, han, bara... med, han måste ha tagit mynt och så springer han. Eller han måste spela Pac-Man men får inte ta i någon mynt. Jag vet, det är en, ja. ett utkast bara till potentiell... Det är en bra elevator pitch. Ja, <laughs> A guy is running around and wants some coins for playing yes. Pac-Man. <laughs> <laughs> men jag tycker att det som är nackdelen med tv-spelsindustrin är att de är extremt instängda och hemliga av sig. Alltså speljournalister är det värsta som finns liksom. För de gräver aldrig upp några scoop eller något liknande. Om man jämför med liksom filmbranschen liksom, som är, kan vara extremt öppna och bjuder på lite bilder hit och dit. Liksom. Ja, de är extremt okritiska och väldigt det är ju fans i många fall som bara kommer för att vilja ja. spela spelen. Precis. Ja, är det är ju knappast någon som vågar ställa kritiska frågor till Shigeru Miamoto om du inte är honom. Vore inte kul att göra en film om hur Tobias Björneby blev vårt <laughs> Från eh, svara på eh, brev i Nintendo-magasinet till chefredaktör En ja, resa Ja <laughs> Nischad historia Jag, jag har ju lite inside information angående Nintendo-magasinet Att de här frågor och svar var ju Nintendo-magasinet själv som skrev dem <laughs> Ja Ja, ni vet vad ni hörde det först Ja Nej äh, men ska vi nöja oss där? ska nöja Ja, vet du vad vi kommer prata om nästa vecka? Nästa vecka då? blir det nog Deliveryman med Vince Wan. <laughs> och vi avslutar det såklart med att titta på Shangimos 5,5 eh, timmes eh, OVS-invigning också. Jag den. <laughs> Just det. Kanske Milho kommer tillbaka också, ja. det hoppas vi. Ja, eller ja. ja. Hej, hörbart. Hej. Tack för att du lyssnade.